Він свято віри у соціалізм, тому хотів завоювати для ленінських ідей кілька країн, а потім повернутися з великими почестями на батьківщину і жити безтурботно до кінця своїх днів, носити маршальський мундир з багатьма медалями, як у Брежнєва, і їздити за кордон, коли захочеться. На жаль, ці мрії були нездійсненними, бо не було пістолета, з яким він міг перейти кордон, хоча Лисак обіцяв. Йдучи до школи, Степан замріявся. Він буде великим та знаменитим. Йому заздертимуть учителі та однокласники, про нього писатимуть у газетах, зніматимуть фільми і навіть будуть стояти в черзі за квитками на документальний фільм про Степана Лещука, національного героя, наприклад, Гондурасу. Показуватимуть у тому фільмі його дошкільні та шкільні фото, а він на них так мужньо виглядає. Пратимуть інтерв'ю у батьків, а вони не розкажуть, як мордували сина за те, що поцупив полісь гроші, і взагалі ніхто нічого не наважиться сказати поганого, бо побояться, що за такі слова їх не покажуть у фільмі. Здоровляшч, перебив думки Степана Сергій Іваночко. Найближчий товариш. Ходімо за школу. Хочу тобі щось розказати. У нього, напевно, була дуже серйозна новина, бо рішуче узяв товариша за рукав і потягнув за собою. Знаєш, повів він майбутньому національному герою Гондорасу, Лисий у лікарні лежить. Степан е невдоволено зрозумів, чому той до нього до цього часу не приніс пістолета. «Мені кажеться, що це пов'язано із тим пістолетом», – позмовницькому стишив голос Сергій. «Я вчора ходив у лікарню до брата і побачив його там. У нього щось з башкою, якийсь бандюга добре йому надавав. Можуть добратися і до тебе», – запевнив. «А при чому тут я?» – не второпав Степан. «Як це при чому?» – невдоволено затопутів ногами Іваночко. «Якщо дізнаються, що ти знав про пістолет, вони захочуть прибрати свідітеля. Ти ж знаєш, що люди, які займаються оружієм, не люблять таких вещей». Латиноамериканський герой раптом відчув гостру потребу відвідати туалет. Але мужні, напруживши стегна, вгамував бурю, що щинилась в кишечнику, і залишився стояти з товаришем. «Що ж мені робити, сєря?» – запитав розпачливо, відчуваючи, як буря з кишок повернула до горла. Його бойовий настрій щух, вже не хотілося, щоб про нього знімали фільм. Друкували в газетах його фото і таке інше. «Виїжджай з міста, тікай кудись», – порадив товариш. Хлопці постояли ще кілька хвилин і пішли повільно до школи. На уроках і на перервах вони про щось стиха говорили, коли учителем накидалося це вічі, Їх розсаджували за різні парти, але друзі не губились і продовжували спілкувати за допомогою записок. В повітрі запахло змовою. Степан повертався додому, твердо знаючи, що буде робити у разі небезпеки. Проте батько зустрів на порозі сина непривітно. Іван Костянтинович був не в гуморі. Вранці йому зателефонували з роботи і сказали вийти на зміну замість якоїсь партійця, котрий поїхав на обласну конференцію. На їхні вимоги лищук старший відповів, що у нього закон не вихідний, він працює у нічну зміну, тим більше, що захворів і лікується. Результати лікування катару були виразно помітними. Батько ледь перебивав язиком і ходив по кімнаті, плутаючи худими ноженятами. Дивно було, як ті ноги тримали на собі величезне черево. Іван Костянтинович, відчуваючи у собі необийкого господаря, цілісенький ранок чіплявся до дружини домашньої господарки і до доньки, що сьогодні теж прихворіла. Вранці він демонстративно взяв з бару пляшку горілки, налив бів склянки, всипав туди трохи чорного і червоного перцю, розмішав, почекав, поки встойиться, перехилив і забив царим яйцем. Після першої порції віків очі його побараніли, перехопило дух, і він довго крахтав, не у змозі дихнути. Не допомагає, за чверть години, заявив жінці. Налив 200 двісті грамів у залізну кварту, підігрів на газовій плиті, заправив попередніми компонентами, посидів, подумав, запалив цигарку, вдихнув тю новий дим, перехили в кварту і після цього довго не міг дихнути. Очі його виперло, немов у вареного рака. Лице налилось кров'ю, він давився, кашляв і примовляв надірваним голосом. «Добре, ох і добре!» Через півгодини господар ходив по хаті, задоволений життям, пав дружину засідниці, потім вилив впевненим рухом рештки з пляшки у велику склянку, заправив відомими компонентами, подумав, кинув тоді чайну ложку солі, цукру, налив оцту.